Микола Горбань «Слово і діло Государеве» Видавництво Ярославів Вал, Київ, 2009 рік Читає Галина Шумська Одні з найжахливіших сторінок давнього минулого малюють справи страшної на всю Росію XVIII віку таємної канцелярії. Що ж таке була таємна канцелярія? Що вона робила? Чому її так боялись? Які стосунки мала вона до України? На ці та інші питання дає відповідь книга, видана 1930 року, а потім надовго заборонена і забута з бажання стерти з людської пам'яті знання, своєрідний оберіг проти підступу, зради, смертельної небезпеки. Ще один втрачений талант Микола Горбань та його книги. Від давніх, далеких, давно забутих днів до нас дійшли по жовклії, порохом віків укриті папери, пише автор, який просиджував цілими днями в архівах, вивчаючи історію жорстокої боротьби влади з народом. Мабуть, ніхто у колишньому Радянському Союзі не знав так глибоко всі ці страшні сюжети, пов'язані з тайною канцелярією, чия діяльність розпочалася тим, що на тортури було взяти царенка Олексія, сина Петра І, від його першого шлюбу з Євдокією Лопухіною. До речі, цар наказав постригти її в черниці і відправив аж до Відня. Олексій був безжально скараний. Батько схвалив вердикт тайної канцелярії. Вінценосний кат і сам брав участь у тортуруванні тих, кого йому поставляла тайна канцелярія. Що ж таке була тайна канцелярія? Що вона робила? Чому їй так боялися? Та які стосунки мала вона до України? Так характеризував своє завдання – автор книги, з вельми промовистою назвою «Слово й діло Государеве». Ці слова наводили жах на людей. Вони завжди супроводжували підступні доноси і були сигналом смертельної небезпеки. Але спершу про автора цієї незвичайної книжки. Одна зі статей про Миколу Горбаня, написаних уже після проголошення нашої державної незалежності, має промовисту назву – «Втрачений талант України». Можна до тих слів додати уточнення – «Ще один втрачений талант». Здається, навіть не збереглося його портрета. Принаймні редактори енциклопедії сучасної України не змогли знайти знімка Миколи Горбаня до біографічної довідки про нього, що її написав Сергій Білокінь. Він народився 110 років тому на Полтавщині. У селі Микільському Красноградського повіту жив земський учитель Василь Горбань, який рано приохотив сина до книжки, і, безперечно, саме книжка мала вирішальний вплив на те, яке майбутнє хлопець собі вибрав він вступив до університету імені Святого Володимира де провчився з 1917 по 1918 рік 18-літній юнак сидів над книжками а за вікном греміли революція війна люди намагалися довести одне одному і усьому світові свою правоту гинули за ідеї та звикали до запаху крові смертей. Хто, значе, гадав, углиблений у науку юнак, що колись усе те матиме безпосередні стосунки до нього? Це йому в університетські роки щастило заховатися від усіх катаклізмів. Це поки що не прийшла по нього жорстока епоха. Але так буде не завжди. Невідомо, що спричинило його перехід до Харківського університету, де він провчився два наступні роки. А вже завершував горбань вищу освіту в ІНО – Інституті народної освіти, яким став той же Харківський університет, змінивши за вказівкою нової влади свій статус. Бо університети, саме як університети в повному розумінні цього слова – виявилися пролетарській владі непотрібними. Вона культивувала робітфаки і такий собі сурогат колишньої справді вищої освіти, як Іно. Починалася довга епоха напівосвічених людей і червоної професури, яку годі порівняти з професурою ще недавніх часів. Горбань навчається в аспірантурі на кафедрі історії України. Його головний ментор – такий науковий авторитет, як академік Багалій. Водночас із навчанням він завідує інформаційним відділом Радіотелеграфічного агентства України. Співпрацює з редакціями газет «Вісті» «Селянська правда». Журналістика дає йому багато, вчить дисципліни думки і лаконічності її викладу. Після закінчення аспірантури він стає науковим співробітником цього ж інституту. Ще встиг, будучи на волі, попрацювати в Інституті української культури та в Українському науково-дослідному інституті сходознавства –